Apájdagáj, mintha valahonnan őrvénylő léghúzat vágna be, felkavarja az órá előtti levegőt, fölveti a fejét, megpróbálja átereszteni az orgyukain ezt a valahonnan, valamilyen nyílt térből becsapó áramlást. Kúszik előre, egyenletesen előre, hátára folyik valami, egyenletesen folyik, érzi, ahogy esnek rá azok a cseppek, Érzi a ritmust is, azt a belső ritmust, mintha lélegzés lenne. Megfeszíti a melizmait, és előrébb húzza magát, előre löki egy ismeretlen erő is, segíti, segítséget nyújt, de tudja, érzi, ezt neki kell megtennie, szinte csak a feje, a vállai mozdulnak a nyílt térség felé, a teste, a lábai mozdulatlan követik a mozgást. Előre figyel, hiszen oda a másik oldalra kell eljutnia a jó melegből, oda arra a tápláló élet és életadó helyre, újra megfeszíti melizmait, majd az összes izmát és velük együtt az inakat is és az egész testét, miközben karcója, szívja, vonja, húzza testét az az erő. Apró, remegő csusszanásokkal halad, nyaka hosszan előre feszül, szemei kiguvadnak, nyöszörög és vicsorog benne a hang, hernyók másznak a testébe, furják, rágják, marják. Szemei kitágulnak, koponyája összeroppan, kapálózna, de nem tud… Áramlik vissza Izmaiba a kölcsön erő, a fény az ég felé fúrja órát, most már mindenhonnan fény, fája teste folyamatosan és tompán, gyomrában sajog az éjség, torkában perzsel a szomjúság, és fényt lát, sértőfényt, és kezeket érez, és boldog sikoltást hall. Aztán kinyitja szemét, néhány pillanatig fülel, hogy nem álmából hozta e magával ezeket a fenyegető, ismeretlen eredetű tompa puffanásokat mert közelebbről, egyre közelebbről érkeznek az ajok, Imbolyogva viszik, a víz alá tartják, mérlegleteszik, simogatják, becézgetik, karjára szalagot tesznek, adatokat írnak, majd rongyokba, ruhákba csomagolják, öltöztetik, babusgatják, és akkor elerednek szépen, lassan, a könnyei, saját sírására ébred.